Radio Radio Observator, e informativă informativanalitică. În fiecare zi de luni la ora 19 25 de minute, și în relare, marți la 12 25 de minute, miercuri la 17 25 de minute, și joi la 10 25 de minute. Bine, v-am găsit la o nouă ediție a Observatorului la microfon Tetean Chamanov, Astăzi, 9 mai, marcăm Ziua Europei. Cu prilejul acestui eveniment, delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, împreună cu ambasadele statelor membre ale UE, au anunțat că pentru perioada lunii mai, a pregătit o întreagă agendă de evenimente culturale și educative. La rândul nostru, am considerat binevenit să venim cu un aport la această agendă, cu o ediție specială a Observatorului. În semn de recunoștință pentru sprijinul generos pe care îl acordă Uniunea Europeană Republicii Moldova, inclusiv raionul Orhei. Vorbim deci în continuare despre susținerea financiară a unor proiecte importante pentru oraș și localitățile asetești din Raion. La sfârșitul anului trecut, orașul Orhei a primit un grant în valoare de 30.000 de euro pentru pregătirea strategiei de dezvoltare culturală a localității. Suma grantului nu este foarte impresionantă, dar următoarea etapă a ești proiect deschide o perspectivă de zeci de ori mai mare. Asta dacă Orheul va reuși să convingă finanțatorul că a conceput o strategie mai bună decât Soroca, cel de-al doilea municipiu, care la fel a beneficiat de un grant inițial în cadrul proiectului eu forcauce care prevede ca ulterior, una dintre cele două orașe să i fie acordat un grant de până la 300.000 de euro pentru transpunerea strategiei elaborate în fapte. În prezent, echipa de implementare de la Orchei lucrează insistent asupra documentului strategic, iar pentru facilitare în luna aprilie a fost organizată și o vizită de studiu a unui grup de oameni din domeniul culturii și artei la trei huburi creative mari din Chișineu. Eu4Culture este un proiect de patru ani finanțat de Uniunea Europeană pentru a sprijini sectorul cultural și creativ cu un accent special pe orașele care nu sunt capitale din țările parteneriatului Estic. Proiectul își propune să contribuie la transformarea culturii într-o forță motrice pentru creșterea și dezvoltarea socială a localităților. <fie> Dacă e să vorbim despre cele mai mari proiecte deja implementate în părțile Orheului cu sprijinul Uniunii Europene, neapărat trebuie să amintim despre Spitalul Reional, care pe parcursul câtorva ani, doar prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, a beneficiat de peste 16 milioane de lei. Ca urmare, a două proiecte extrem de importante. 3 milioane de lei a costat în total echipamentul medical modern adus din Germania, alături de inerentele consultări și instruiri ale personalului medical în scopul îmbunătățirii calității serviciilor medicale prestate de către această instituție medicosanitară, care este și unul dintre cei mai mari agenții economici din raion. Vice-directorul Elena Palanciuc a precizat în cadrul unui interviu că, datorită acestui ajutor, au fost dotate secțiile de chirurgie, reanimare, terapie intensivă și primită o mașină industrială de spălare a lenjeriei, menită să prevină răspândirea infecțiilor intraspitalicești. Un dispozitiv medical pentru operațiile mini-invazive. Vizica biliară poate să înlături și uh, apendixul apendixul care este inflamat. Ne-au adus acest utilaj direct de la producători din Germania de 1.800.000 care este de ultima generație chiar produs în Berlin și uh, specialiștii noștri cu el uh, astăzi operează în secția de chirurgie. Apoi a fost dotat foarte mult terapie intensivă și reanimare, secție de reanimare, paturile cardiologice, a fost o contribuție de o dispozitive și cu defibrilatoare și cu electrocardiografie și cu troleuri pentru medicamentele care vin la patul bolnavului și cu pacemaker-le astea care stimulează activitatea cordului și cu monitorare pentru monitorizarea indiciilor hemodinamici a pacienților cardiaci. Deci a fost o, o contribuție enormă în anume... În, tratamentul și de pacienților cu infart miocardic. Ne-au procurat o mașină industrială de spalare a lingeriei cu dezinfecție, cu foarte modernă o mașină de spalat lingerie pata pacienților. Ne-au asigurat cu dozatoare și pentru dezinfectanți pentru fiecare loc de lucru la intrarea în salon, în sălile de tratamente, în sălile de operații, Uh, această contribuție da, a fost de 3 milioane uh, uh. pentru calitatea asistenței medicale spitalicești. Acest sprijin a venit mai spre finalul unui alt proiect și mai consistent, implementat grație acelui ești finanțator. Pentru probleme eficientizării energetice a spitalului au fost identificate și puse în acțiune o serie de soluții, printre care, în perioada anilor 2010-2018, o soluție financiară imensă în sumă de 13 milioane de lei de la Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei Au fost schimbate uși și ferestre, instalate colectoare solare, efectuate izolare termică și alte lucrări la toate cele 21 de blocuri ale spitalului începând cu maternitatea. Toate acestea drept scop diminuarea pierderilor de căldură și a cheltuielilor necesare întreținerii clădirilor. Am început de la blocul maternității unde aveam agentul termic reabilitat, renovat, modernizat și, pentru a-l păstra, am început această clădire. Blocul de pediatrie a fost finanțat schimbarea 100% la rețelele interioare, apă caldă și evacuarea apelor uzate și schimbarea tehnicii sanitare. Apoi, în blocul chirurgical, iarăși, din nou, au fost instalate colectoarele solare pentru generarea apei calde pentru tot blocul chirurgical, au fost instalate încă 11 puncte termice. Deci, practic, toate blocurile din instituție au obținut câte un punct termic, unde se poate de la distanță, de la independență de temperatura de afară, independență de cerințele temperaturii din încăpere, se reglează temperatura în interior. Și cel mai important... Ca să măsurăm tot ce am făcut, am achiziționat un sistem inteligent de monitorizare a consumului de energie. Deci, fiecare bloc, fiecare secție, a fost instalate contoare care le citim prin radio unde, pe un calculator central, să nu fie careva scurgeri sau să nu fie cheltuieli neargumentate. Efectele scontate ale acestui ansamblu de intervenții, evident că nu au întârziat să apară. Potrivit Elenei Palanciuc, din punct de vedere financiar, cheltuielile suportate de spital pentru energie electrică și cea termică s-au diminuat practic cu o treime, iar banii economisiți au putut fi direcționați spre alte necesități de primă importanță, salarii pentru personalul medical, medicamente pentru pacienți și alte investiții. Vorbeam despre toate, toate investițiile care, până la urmă, au, au constituit circa 13 milioane de lei. Numai investiția care vine de la Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, ne luând în calcul și celelalte proiecte, numai de a ajunge la acel scop care... Ne-l-am pus prin elaborarea unei politici de eficiență energetice a spitalului, și mergeam cu pași foarte încrezuți. Avea acele 30% diminuări în cheltuielile de toate energiile, vorbim energia electrică, termică, având la aceea că pe trei blocuri foarte importante, unde sunt concentrați cei mai mulți pacienți, sunt instalate colectoarele solare care generează apă caldă. Schimbările benefice de la Spitalul Reional Orhei nu au trecut neobservate pentru pacienți și alți vizitatori care laudă aspectul renovat și confortul instituției la care se adresează după asistență medicală de calitate. Din Orhei, de s-a schimbat, spunem așa, dar s-au făcut schimbări enorme, deci în într-o parte mai bună, adică... Ну, конечно, вы посмотрите, приемный, приемный покой, благоустроенный. Вот я туда попала, у каждого своя отделение. Врачи буквально вот секунду, раньше ждали часами, пока он придет с дежурства, пока он там. Я очень дов... я вам говорю честно, я попала, я даже не ожидала. Изменений очень много. Un alt mare proiect cu o substanțială contribuție financiară europeană a fost implementat la un alt mare agent economic din partea locului, Întreprinderea Municipală Regia Apă Canalul Hei. Este vorba despre construcția stației de epurare a apelor zate și a colectorului afluent, pentru care în perioada anilor 2011-2014, doar prin intermediul Comisiei Europene au fost investiți circa 8 milioane de lei, pe urmare urmarea unui efort și altor finanțatori la Orhei a apărut cea mai mare stație de epurare pe zone umede constituente din Europa. Această stație de epurare ecologică a uzate este amplasată în comună Seliște și se află în gestiunea regiei pe canal Orhei, care la momentul construcției avea un alt director, la fel cum Orheiul, un alt primar. Potrivit actualului conducător al întreprinderii Vitalie Carp, unul dintre efectele economice sesizabile ale proiectului constă în faptul că stația activează în regim automat, fiind monitorizată doar de către doi angajați, iar din punct de vedere ecologic, filtrarea apelor uzate prezintă un proces inofensiv pentru mediu. Totodată, un regret al lui CARP ține de faptul că stația, care are o capacitate de 4.000 de metri cubi în 24 de ore, funcționează la doar o jumătate din acest volum. Asta din cauza că o parte din locuitorii municipiului Orhei și ai satelor învecinate mai ezită să se conecteze la rețelele de canalizare. No, no. Pe e complet automatizată. Personalul se ocupe doar cu urmărirea și cu îngrijirea teritoriului. Dincă cum ne-au asumptă care nu s-au conectat, nu prea cunosc rați motivele poate și cum... Și asta este, că care doresc, care nu doresc, care pot fi mulți plecați și nu, nu s-au conectat mai multe mătrile pot exista, dar sunt de magistralte și chiar anume până la gardul problema și de conectare, noi care regiei nu o vedem aici, nu este așa de costisitor. În timp ce unii orhieni spun că nu înțeleg cum poți să nu te folosești de posibilitatea evacuării apelor uzate centralizat, alții zic că la moment nu dispun de această posibilitate. În același timp, sunt persoane care, cunoscând de lucruri despre cum s-a construit și ce prezintă stația de epurare a apelor de la orhei, își doresc ca mai ales setenii să poată beneficia de mai multe proiecte de acest fel. Vedeți, noi morim cu chestiile astea fără canalizare, fără asta, Noi ne să uitați ce face. Sunt care chiar în îi mulții și de la 50 de metri și de trasa și el nu se acolo. Nu am bani, e șase de și, și se duc la liceu în, în fondul grădiei. E bine, asta trebuie făcut mai adică, pentru că noi o să ne umoare chestia asta. Sunt două străzi care nu au... Acces doar de, mi-a spus, de la alt clădire, ne costă mii, mii de euro. Cum ne zic, noi avem groapa noastră care aducem mașina odată la două, 3 luni și o curăță. Apa avem, noi nu avem canalizare. Noi nici nu am avut, sunt locuri care au și nu au acces, dar noi nu am avut. Pot să vă spun dată că, da, eu cunosc persoană care a fost responsabil la proiectul ăla, adică sunt la curent și proiectul ăla, da. Dacă am putea cumva, adică fiecare regiune, cât de mare, nu-și cap, pe județ, cum au fost înainte sau... De ori în raion să zicem la raion, două sau trei stații cele, aș fi perfect. Aș fi perfect, dar, părere de rău, eu știu una. Tot în această emisiune, care e aproape de final, să amintesc măcar telegrafic despre alte două proiecte de anvergură implementate la Orhei cu sprijin european în perioada precedente guvernări liberal democrate a localității, ce anume prin intermediul Comisiei Europene, primăriei Orhei împreună cu cea de la Telenești au beneficiat de peste 260.000 de euro pentru promovarea planificării și implementării participative ca mecanism eficient de abilitare a comunității și dezvoltare locală sustenabilă, iar împreună cu apl -uri și ONG-uri de la Ungheni, de 300.000 de euro în scopul unui parteneriat lărgit pentru reforma de descentralizare. Rămâne de văzut dacă și actuala conducerea Orheiului va reuși să se ridice la nivelul unor proiecte mari, creditate, cu încredere și sume impresionante din partea UE. În orice caz, așa cum spuneam la început, se pare că un prim pas a fost făcut cu un recent proiect în valoare de 30.000 de euro. Sunt Tatiana Germanov vă mulțumesc pentru atenție. Această emisiune a fost produsă cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă autorului și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene. Observator, emisiunea informativă-analifică în fiecare zi de luni la ora 19 și 25 de minute și în reloare marți la 12 și 25 de minute, iercuri la 17 și 25 de minute și joi la 10 și 25 de minute. Radio